Retro evolución, retroevolución, retroprograma de Chorpranda, programa de Chor para Radio Phoenix B, Phoenix B, Inca radiante, Inca tas, tas, evolución Benvidas e benvidos a unha nova edición máis de retroevolución, como sempre aquí, a atraveso da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que non é outra que Radio Filispín, que no 93.9 da FM de Ferrol podes atopar tamén a atraveso de Internet e lembrar que a Radio dAlacante Alacante de Internet de Terradio emite Retro Evolución, dende a súa primeira tempada un programa máis, amigos no que tentaremos que a música que se poña se sea do vosso agrado. Oido que esta é unha boa maneira de comenzar o programa. Os belgas Telex 1984 editaron o álbum que se titulaba Wonderful World e incluía este Radio Radio que, con son electromecanicista, posteriormente sentaría as bases do techno de Detroit É tamén do Electro, algo que tardouse moitos anos en apreciar e tamén moitos anos en reivindicar a Telex, os belgas universais como un dos grupos máis influentes para o que posteriormente, como digo, chamorse o techno de Detroit o Electro ou incluso o House. Grupo moi valorado eh, a mediados dos 80 nas discotecas Xenox Clubs mais underground de Estados Unidos que forxaron o que despois foi o novo Tecno en Xeralt. que é interesante sempre lembrar os, polo menos, primeiros traballos de Thomas Dolby no anoitente dous, editou o álbum The Golden Age of Wheatles no que incluía este tema que tamén saiu como sinxelo titulado o Radio Silence e outro xeito tamén aproveitou para homenaxear a, a Radio este elemento que, a pesares dos trocos e que, tal vez, moitas veces, xa non nos diga tanto como na nosa xuventude, penso que sigue sendo un dos millores canes de comunicación que aínda existen casúas novidades, casúas reformas, pero é algo que parece que sempre fai, compaña e tamén lembrar que este Thomas Dolby fixo este Radio Silence no primeiro álbume como dixen antes é que francamente é un temazo é verdade que posteriormente David Bowie pois em, diversificou o seu son e xa tampouco era tan technopop ou sim-pop como nos tiña acostumados no seu debut pero En xeral sempre fixo os discos aínda que por desgraza quedou bastante no anonimato Lembrar como curiosidade que neste primeiro disco había destinado pois uns unha parte pequeniña da recaudación para axudar a cidade de Venecia que, como todos sabemos estase a fundir pouco a pouco, pero en aqueles anos 80 parece que a cousa iba bastante en serio e Thomas Dolby puxo o seu grao da área pois dando algúns cartos do que se vendera cos discos para a recuperación da cidade italiana Se ven o último de, a, de la fila Nunca chamoume poderosamente a atención Hagas algúns temas que francamente están moi ben Si que este tema de los burros O grupo anterior de Manolo García e Quimi Portet Pois ten este tema que a min encantame Que se chama mi novio se llamaba Ramón Que do ano 1983 e que estaban no seu único álbumé que editaron. Como moitos sabedes, antes de los burros eran los rápidos, e agora parece que se reeditan os seus discos a bombo e platillo, e tamén, a millor, incluso, non sei, eso sí que non o podo afirmar, seguramente haberá unha pequena unión para hacer directos de cualquier acaso, como digo este tema encántame it's a cantan 20 seconds and 15 seconds guidance internal 12 11, 10, 9, ignition sequence by 6, 5, 4, 3, que aparecía no álbum de Fabric do 2006 de Sons of the Lost Signal, un álbum que parece que non, pero os que coñecemos a Fabric pois deixou a súa pegada, a súa alfarería electrónica, misturando sons frios e ambientais, algunhas veces ca electronic body music, un traballo que parece que foi onde cando escoitei por primera vez, pero xa pasaron dezanos amigos Fabric, que sabedes que un dos alter ego de Atón Cobalto o valenciano incansable e que sempre está a facer causas relacionadas ca música e un pequeno gran xeño da electrónica estatal este álbume Recoméndolo e poderes baixalo gratuitamente atraveso do selo el que Music le auditou atraveso do blog do selo un álbum que os que os gusten os son fríos e ambientais incluso xélidos en este caso basado en conversación dos astronautas en sinais da NASA e todo relacionado co espacio seguramente vai vos That. All stations on Emerald Corps, this is NAV MSA. We have two-way Doppler and MRO is in orbit around the planet Mars. Yeah! Yeah! In copy. Okay, this is one kilo smoke. Smoke, you're Just going to check, the three pounds kilo of the smoked fish and the you ordered last week. Just going to check, the three pounds kilo of the fish and the sabes que nunca pasaba nada en la luna que nunca pasaba nada en la luna Computadores resistentes a la nave Computadores resistentes a la radiación. ante a la radiación Sabes que nunca pasaba nada en la luna <risa> Así so a este lunar activity frío contundente preto a ah, electronic body music pero sin esquencer os ambientes espaciais. Todo eso podedes atopar en The Sons of the Love, Skrinal, de The o álbumé que esta semana recomendamos, no espacio que estamos a escoitar, que non é outro que retrovolución. Grazas a Ken, Pois, como sempre, grazas a Radio Philips Pink, a Radio Libre Comunitaria, da Terra de Trasancos que emite atraveso do 93.9 da FM de Ferrol e tamén atraveso de Internet e tamén lembrar que retrovolución podedes descargalo en podcast para escoitar cando vos que irades imos a poñer outro tema de desonsos de los Signal o álbum do 2006 de Fabric que é unha pequeniña alfaya Da electrónica O que máis me gusta de Fabric É que incluso os ambientes máis fríos, máis xélidos A electrónica máis pura Faina, asequible Incluso para aqueles Que, algunhas veces Esos son pois Chega o momento que Faisenos un pouco aburridos Pero no caso de Fabric Sempre ten pois os son os elementos necesarios para que estés expectante. <laughs> <coughs> <coughs> <My>. <coughs> Welcome to... <coughs> in the scientific body of life elsewhere in the universe and for very good reason, we learned that organic policy in this sort of carbonate the whole life on Earth is based upon our abundant top only in our own solar system, but throughout this stage between this they are likely to be presenting many other solar systems as well, we're finally beginning to discover other planets around there, why we can't designate solar systems like our own, and in the middle of this I know that planets are not there. My own suspicion is that just about every find up solar system that could be out there, will be out there. Our solar system will bring somebody to the os receptores deses temas que os comentaba que podíamos atopar tamén no álbum de Fabric un tema moi ambiental moi electrónico con voces de astronautas voces de grabación do espacio e esa sensación de solidade que semella o que teñen os astronautas cando están por arriba por o espacio Un álbumer moi recomendable este de Sounds of the Lord Signals que xa cumple 10 anos e que como dixen antes ides o blog de elquemusic.com e podedes descargalo de xeito gratuito así como toda a discografía de Fabric e de todo o selo girl in your finest world, so, your love's going to buy, you are not the expensive car. So you wanna be famous, not like the other girls with a simple world, so, looking for someone with little amounts of love. back on the ground do álbum de Fabric pasamos a completa actualidade esto que acabamos de escoitar aparece no novo Maxi en formato digital de Inside un grupo que está tendo moita repercusión a nivel europeo dentro dos circuitos sin pop e non é para menos sons estupendos temas con melodías como o sin pop de sempre exixe, pero de unha calidade fora de toda dúbida. Eh, ademais, conta neste Maxi con dúas remisturas do tema Fame, esta que acabamos de escoltar, esta a cargo de Destino Plutón, todo un luxo para os que nos gusta o synth pop de calidade, si des a Bazcamp podedes escoltar este traballo que ademais conta Un novo tema con aire moi dos de Depeche Mode de os primeiros oitenta, é de dicir, dos vos para min de Depeche Mode. E ese tema precisamente o que imos a escolitar no Nothing is Real con ese ambiente como digo entornos de Depeche Mode entre os álbumes Sombre, Rewar e Music for the Maces pero eso sí non vos asustedes a impronta de inside queda plasmada neste tema inédito que paga a pena que descubramos Nothing is real, outro novo tema que podedes atopar tamén no novo maxi de descarga digital de Insight, como vos dixen, son os de Pechmod, os vos de Pechmod, como a min, me gusta ese grupo, unhas bases potentes que pasan a frontera do SINPOP e incluso, nalgúns momentos, poden lembrar a, a electronic body music máis amable podíamos utilizar o termo, termo future pop pois si, sí, para mi francamente un termo que non me gusta nada e, pois prefiro usar pois, electronic body music amable que pode que sea unha parvada pero gustame máis así lembrade como vos dixen antes que este Novo Maxi de Inside podedes atopalo eh, a través de Bandcamp para escoitar ou descargar que eu recomendo que o fagades. Ademais, tamén podedes atopar unha remistura outra máis de Fem a partir da de destino Plutón de Axil Samaño, así como o tema original, E unha remistura de outro tema Woman in Black que tamén aparece no seu álbume a cargo de Retro-Meccanical Evolution, pois nada máis que outra vez recomendar este novo e bo traballo de Insight, e seguimos mirando cara adiante, neste caso, máis ben cara atrás, e monos caro ano 1983, e lembremos un tema de Callagugu U2BAC, pero na versión construction Miss que, pois, é un tema que francamente sempre gustoume moito do grupo, un álbume que estaba no... Dito, perdón, un tema que estaba no seu álbume de debut White Feathers donde ainda estaba Limay e que tuvo moita repercusión sobre de todo no Reino Unido, tamén Europa en España, un poquinho ou bastante menos venderonos que eran os novos duran Duran ainda que a verdade non tiñan nada que ver pero era un xeito un modo máis de comercializar o son de catagugu. de Calla Gugu do ano 1983 que pertencía a seu álbume de debut White Fathers, despedimos o programa por hoxe, amigos, lembrade que estivemos, estivexedes tamén aquí en retribución grazas á Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que noutra que Radio Filispín, tamén a través de internet podes atoparnos descargar os podcast do programa cando queidades e lembrar que te Radio emite retrovolución dende a súa primeira tempada. E, nada máis, unha aperta de cao próximo programa, amigos.